Volt egy elképzelésünk a feleségemmel, hogy hogy lesz a mai reggel, kora reggel. Ő szeretett volna még kicsit tovább aludni, én szerettem volna még kicsit készülni a biblioórára, de ez nem így alakult, hanem van két gyermekünk, az egyik lassan hat hónapos lesz, a másik pedig négy és fél éves, és először a négy és fél éves Lídia ébresztett minket egy olyan szükséggel, amit nem lehetett halogatni. És hát így elindult hamarabb a reggel ezek a tevékenységek, mint ahogyan elképzeltük. De aztán rádöbbentünk, hogy ez milyen jó. És kitüntetettnek éreztük magunkat, hogy részt az ő életükben és táplálhatjuk őket, segíthetjük őket, megölelhetjük őket, gondoskodhatunk róluk, és meg kell mondjam, hogy elsősorban, még akkor is, hogyha néha a gyerekek tudnak idegesítőek lenni, vagy, vagy tehernek tűnni, de elsősorban általánosan úgy látjuk, hogy óriási áldások az életünkben, és nagyon sokat tanulunk általuk, és nagyon sok örömünk van ő bennük, rengeteg örömünk van bennük. És... Azért mondom ezt, mert ma arról lesz szó, arról a részéről a mi atyánknak, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És egy, egy gondviselésről és egy napi kapcsolatról. És ez hasonlatos a mi gyerekeinkkel való kapcsolatunkhoz, hiszen nagyon nagy szükségben vannak, tőlünk függenek, legalábbis ebben a korban. És mi pedig igyekszünk a mi emberi tökéletlen módunkon, de gondoskodni róluk. És ezt nagy örömmel tesszük. És van egy, van egy szoros kapcsolat, egy élő kapcsolat közöttünk. Isten gyermekeiként pedig fel kell, hogy ismerjük azt, hogy nagyon is az atyánkra vagyunk utalva. És függünk tőle. És azt is látjuk, látni fogjuk ma, hogy ez egy szoros kapcsolatról szól. Nem csak egy üzleti kapcsolatról, hogy mit tudunk nyerni, mit tudunk kapni ebből, vagy mit tud nekünk tárgyilagosan megadni, hanem szeretne egy kapcsolatot mi velünk ápolni, egy szoros kapcsolatot, amiben öröm van neki is és nekünk is. A gyerekeink egy napon felfognak nőni, többen már ezt megtapasztaltátok, és már felnőttnek fogják magukat érezni, majd egy kicsit később felnőtte is fognak válni, és függetlennek lesznek tőlünk. De a keresztény életben én egy hasonló tendenciát vélek felfedezni, hogy egyre inkább rá kell ébredjünk arra, hogy mennyire függünk Istentől, mennyire a legkisebb dolgok is őtőle vannak. És erről lesz ma szó, röviden szeretnék imádkozni az Úr áldásáért rajta. Atyánk, köszönjük neked ezt a napot, köszönjük, hogy meg akarsz minket szólítani, és kérek, hogy az én tökéletlenségem ellenére valahogyan szólíts minket meg ma. kérek, hogy küld a lelkedet. Hadd lássunk és halljunk téged. Többen úgy látom, ámosak vagyunk és fáradtak. Kérik, hogy üdíts minket fel. Amen. Igyekszem nem hosszú lenni, és helyet hagyni, lehetőséget hagyni az imádságra a végén, hogy, hogy azt gyakoroljuk is. Mindig nagyon veszélyes egy igeversről tanítani. Ez egy csúszós talaj lehet. Most ez egy nagyon jó sorozat, amit csinálunk. De ahhoz, hogy ezt a veszélyt elkerüljem, egy kis kanyart szeretnék tenni, egy kicsit megvizsgálni, beágyazni ezt az imát, ezt a mintaimát abba a szöveg- és történelmi környezetben, ahol ez elhangzott, hogy nehogy téves következtetésekre jussunk. Tudjátok azt, hogy a Bibliából sok mindent ki lehet vonni, ki lehet venni, és sőt, talán inkább belerakni, ami nem feltétlenül eredetileg onnan származik. Csak egy rövid példát mondok erre. A zsoltárokból ki lehet venni azt, hogy nincsen Isten. Tudtadok ezt. És úgy folytatódik ez az igeves, mondta bolond az ő szívében. El szeretném ezt kerülni. Hát nézzük meg egy kicsit, hogy honnan jön ez, mi ez a ez az egész rész. Először is elmondom, hogy akkor a Máté evangéliumának a hatodik fejezetében fogjuk venni a tizenegyedik verset. És egy kicsit szeretnék visszalépni, megvizsgálni, hogy hol hangzik ez el. Ez a hegyi beszédnek része, amit a Máté evangéliumának az ötödik fejezetében látunk kezdődni ezt a részt. És itt ezt mondja Máté, így írja le. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Tehát, látjuk azt, hogy ott volt a sokaság, ott volt Jézus, és kit tanított Jézus ebben az időben? A sokaságot? Nem, meglátta a sokaságot, majd felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Tehát A tanítványainak szól. Ez az igazakasz, és az is, amiről ma fogunk tanulni. Aztán szóval látjuk itt, a hegyi beszédben nem fogok belemenni, de ugye szó van arról, hogy kik a boldogok, a sóról, a világosságról, a törvény magyarázatáról. Majd Jézus nagyon magasra emeli a törvénynek a, a szintjét. Azt gondolnánk, hogy ő, azt gondolták sokan, hogy azt gondolhatjuk, hogy Jézus. Elengedi a törvényt egy kicsit, ugye elmossa, hogy könnyebbé teszi. De nem, itt azt látjuk, hogy Jézus megemeli a lécet. Még jobban megemeli. Hallottátok, ez csak egy példa rá. Hallottátok, hogy megmondatod, szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Tehát magasabbra emeli. Ebből aztán az ember tényleg meglátja, hogy képtelen önmagában betölteni a törvényt és így ráébredünk a szükségére, a szükségére annak, hogy vele legyünk kapcsolatba, és valóban ezeket meg tudjuk tapasztalni. Aztán a hatodik fejezetnek elején szó van az adakozásról, és utána térünk, be, térünk rá, tér rá az imádkozásra. És mielőtt még konkrétan belemennénk a mi atyánkba, csak néhány dolgot csak néhány dologra szeretnék rámutatni ebből a részből. Arról beszél, hogy milyenek legyünk, vagy hogyan tegyük ezt az imádkozást. Az adokozást először, és utána az imádkozást. Azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Később a hetes versben azt mondja, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszéd is B -b -b beszé Dűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt, meg, mielőtt kérnétek tőle. Sokszor a keresztény életben nem csak az fontos, hogy mit teszünk, hanem azt, hogy hogyan tesszük, milyen motivációval tesszük. tegnap néztem az olimpiát. Nézte -e valaki az olimpiát tegnap. Az, nagy, az egyik legnagyobb szenzáció, úgy tűnik most ezen az olimpián, az a jamaikai sprinterek, akik iszonyatos sebességet tudnak elérni, és az egész világ azt figyeli, hogy világcsúcs lesz, és ez a bolt, ez a legnagyobb növű sprinter, ez, ez valóban tényleg Mindenkit megvere, és az ő váltójuk, tegnap ugye ez volt a kérdés, az ő váltójuk tényleg lemosája -e a másik nemzetet. És ahogy elnéztem ezeket a figurákat, ezeket a sprintereket, ahogy viselkedtek, nem tudom, látta valaki? Ahogy bemelegítenek. Láttad? Jó. Talán egy, egy néhányan láttátok, remélem. Nem mintha példás lett volna, hanem pont az, hogy az tűnt nekem szembe, hogy iszonyatos... Önteltség és nagy képűség volt bennük, és euh, már már idegesítően. Hát nem tudom a mozgásukat utánozni, de ebbe huszone, egy, néhány fokba sapka, kesztyű, teljesen beöltözve, melegítettek, és akkor ilyen lazán táncoltak. A, ez a főleg a, a leghíresebb futó, direkt nem mondom a nevét, ez különösen, amikor csak látta, hogy kamera veszi, akkor egyből valami műsort csinált a kamerának, mutatta, hogy így fut, úgy fut. És hát gondolkodtam rajta, hogy milyen érdekes lenne, milyen vicces lenne, hogyha emellett a nagy önbizalom mellett valami, hogy mondjam, jelentős kudarc érni őket ezen a versenyen. És csak úgy belegondoltam ebbe. És ez az életben óhatatlan. Ez nem történt ilyen tegnap. Nincs ilyen szenzáció, de tudjuk, azt, aki magát fölmagasztalja, az megaláztatik. És aki pedig megalázza magát, az fölmagasztaltatik. És ahogyan ezt figyeljük, figyeltem, azon gondolkodtam, hogy aki nem, nem hívő, annak nincs is lehetősége, hogy máshogy cselekedjen. Sőt, hívőként is nagyon is kísértve vagyunk, hogy így cselekedjünk, így, így viselkedjünk. Ahogyan bement a stadionba, ahol nem tudom, körülbelül 80 ezer ember ünnepelte őt, táncolt, ugrált, integetett mindenkinek, és nem tudom megmondani, hogy én, vagy esetleg te, hogyha ilyen helyzetbe kerülnénk, hogy az egész világ minket ünnepelne, hogyan viselkednénk? Nem esetleg ugyanúgy -e? Biztosan nehéz ezt elviselni. De hogyha valaki nem hívő, akkor nincs is más lehetősége. Miért él az ember? Miért teszi a dolgát? Miért edz? olyan nagyon sokat, hogy miért gyorsabban fusson? Azért, hogy elismerjék. Azért, hogy elismerjék az emberek. De mi, mi máshogy vagyunk. És erre tanítít minket Jézus az imádsággal kapcsolatban. Nekünk nem úgy kell imádkoznunk. Nem úgy kell bármit tennünk, mint más embereknek. Nem, nem azért, hogy az embereknek megfeleljünk, nem azért, hogy fölhívjuk a figyelmet magunkra, hanem egyenesen az óra tekintve, őrá összpontosítva és tőle, tőle várva mindent. Egy példát még hadd mondjak erre. A múltkor néha Előbb jövök én is a gyülekezetbe, de ez elég ritka. Múltkor egyszer előbb jöttem, és kereszt, kerestem, hogy mit lehet csinálni, hogyan lehetne esetleg segíteni, kis pakolás, vagy ez meg az. Nehezen találtam föl magamat, és aztán megláttam egy, egy, egy foltot hátul a virágok alatt, és bár már valaki elég gondosan föltakarított, de gondoltam, hogy hát fölmosom még egy kicsit és kiosztom a felmosóvödröt, meg ezt a felmosófát, vagy mit. És felmostam, és utána próbáltam kicsavarni, minél jobban megszáradjon, és hogy rádöltem, az egész összeroskat és eltörött. De nem csak, a, nem csak az a kosár, amiben az ember kinyomja a, a vizet, hanem maga a nyél is. Az is összeroppan, de akkor erővel csináltam, olyan bénán csináltam magyarul. És... Ezt csak arra hozom föl példának, hogy, hogy nem csak az számít, hogy mit csinálunk, hanem hogy hogyan csináljuk. És nem feltétlenül a motiváció nem tudom, hogy milyen volt pontosan, de szerintem inkább a kivitelezéssel volt a probléma. És e, tulajdonképpen csináltam egy, összehasonlításképpen valószínűleg csináltam egy olyan két forint értékű felmosást, és tönkretettem egy olyan 2000 forintos értékű felmosószettet. És könnyen kerülhetünk abba a helyzetbe, hogyha emberekre figyelünk, és embereknek akarunk tetszeni, ami a Biblia szerint egy csapda, akkor öngolt rúgunk, és valójában több kárt teszünk, mint hasznot. Nagyon fontos az, hogy hogyan, milyen hozzáállással imádkozunk. És még egy gondolat ehhez, nem csak az, hogy, hogy az embereknek akarunk-e tetszeni, Ugye mi fordulhat elő egy imádság során, hogyha emberekre figyelünk? Előfordulhat az, hogy nagyon fenkölt szép imádságot akarunk mondani, és akkor a gyülekezetből hazamennek sokan, és azt mondják, hogy hú, de szépen imádkozott ez a lelkész, hogy milyen gyönyörű volt. És elmulasztják a lényeget, mert Isten gyönyörű. Vagy pedig, Történetesen valaki ideál, és elkezd imádkozni, de tudja, hogy a Jóska Pistának azon a széken, mivel van problémája, és mibe kellene máshogy cselekednie. És elkezdek az imádságot arra használni, hogy ő neki prédikáljak. Nem úgy csinálni a dolgokat, nem így. Ez is egy veszély. Aztán van még egy veszély, amire általában nem gondolunk, hogy bátortalanok vagyunk az imádságban. Mondjuk, ha ketten-hárman leülünk, vagy akár egyedül is. De a volt... Például ilyen eset, hogy leülünk, és bátortalanok vagyunk. Nem merünk beszélni, mert arra gondolunk, hogy mit fog más mondani az én imámra. Holott nem erre kellene elsősorban gondolni, hanem arra, hogy van egy mennyei atyám, aki be akarja tölteni a szükségleteimet, és bárhogyan fogalmazom meg, hogy gondoskodik rólam, és válaszolni fog. Tehát figyeljünk, ne essünk ezekbe a hibákban, És akkor... Végül is azt mondja Jézus, másik evangéliumból látjuk, hogy a tanítványok kérdezték, hogy hogyan imádkozzanak. Ti tehát így imádkozzatok. Most ez az így imádkozás, ez egy érdekes dolog, mert szó volt itt arról is, hogy ne legyen szószaporítás, és egy másik fordítás szerint ne legyen hiába való ismételgetése szavaknak. Az eredeti szó valamilyen Ilyen dadogásszerű, ilyen, ilyen ismételgetést e, jelent. És felmerül akkor a kérdés, hogy ez a mi atyánk, ez, ez mikor használatos, vagy mi ez mindig akkor. Jézus arra gondolt ének, hogy ha imádkozol, így imádkozz, Pont. És e, biztos vagyok benne, hogy a egyet egyetértünk, mert már beszéltünk róla, és, és a, a, a tanításában is erről volt szó, sőt, ma is hogy ez egy minta. Ez egy minta imátság. Nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy minden alkalommal, amikor imádkozunk, ezt mondjuk el, hiszen annak mi lenne a következménye? Az, hogy betanulnánk, bemagolnánk, nyilván sokatoknak így is a fejében van. És ahogy én ismételgetnénk, elvesztené a jelentését. Például hányan gondoltok arra, amikor azt mondjátok, hogy jó napot, hogy én egy jó nap, egy nagyon jó napot kívánok most neked. <gül> Általában nem gondoljuk így végig. Tehát ez egy minta. És mivel minta, fontos, hogy, hogy megfigyeljük a szerkezetét is. És akkor elolvasom az első három verset ebből az imából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 Van egy kerete. És a kerete, én úgy látom, az, hogy az első versben, az elején azt mondjuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Nem egyből beleúrunk a kérésünkbe, hogy atyám, add meg nekem a kenyerünket, vagy a, amire szükségem van a pénzt, küldjed már, hanem az összpontosítás őrá irányul. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, fölötte vagy mindennek. Fölötte vagy ennek az egész világnak. Te hozzád szólok. Legyen szent a te neved. Legyen félretéve a te neved, a te hatalmas neved. Így kezdődik az ima. És figyeljétek meg, hogy hogy fejeződik be. Mert tied az ország, a hatalom, a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Milyen érdekes, hogy van egy kerete, így kezdődik, és így végződik. Ez a legfontosabb része. És Jézus maga is, az egyik helyen látjuk, hogy elment imádkozni, visszajött, és akkor kérdezték a tanítványai. Valószínűleg Jézus maga is hasonlóan összpontosított az atyára. Az, amikor nehéz helyzetben volt, kísértésben volt, 40 napig például. És az atyára összpontosított, nem a problémákra. Természetesen mi emberként hajlamosak vagyunk problémákra, összpontosítani, fölnagyítani. És akkor nyilván nagyon leterheltetünk. Ezben az imádságban pedig látszik, hogy az Úrra és nem a körülményekre figyelünk. Benne van a körülmény is, benne van a kérés is, de nem mindegy, hogy hol. Beágyazva ebbe a tudatba, ebbe a, ebbe a nagy igazságba És akkor látjuk, hogy egy napi gondviselés, bocsánat, egy napi gondviselésről és egy kapcsolatról van szó. Azt mondja, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mi lehet ez a kenyér? Beszélgetünk a, a vezetőkkel erről, erről a témáról, hogy mi ez a mindennapi kenyér, amit, amit itt kérünk, hogy, hogy adjon meg nekünk ma. Mi lehet ez? Ez csak az ennivaló, vagy az élelem, vagy valami más, annál több. Látjuk azt, hogy Jézus azt mondja a János Evangéliumának 6. fejezetében, 35. vers, oda is lapozok gyorsan, János 6.35. Egy kicsit visszamegyek 33-tól, mert az Isten kenyere a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énben nem hisz, nem szomjazik meg soha. Tehát látjuk, hogy ez egy lelki értelemben is érthető, és az élet kenyere az nekünk minden, és mindenünk Jézustól jön. Ugyanakkor itt valószínűség szerint ebben, a, ebben az imában elsősorban a fizikai szükségletekről szól. Mivel utána látjuk, hogy a második és a harmadik versben foglalkozik inkább a lelki dolgokkal, a megbocsátással, bocsásd meg nekünk a vétkeinket, és hogy ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Tehát utána van, egy összpontosítás a lelki dolgokra. Ez valószínűleg elsősorban a fizikaiakra vonatkozik. A fizikai élelem, a lakás, minden szükségletünk, a buszpérlet, és a többiről van később szó. Ami még nagyon fontos itt, azt gondolom, hogy ebben a kifejezésben hogy mindennapi. Nem csak azt fontos megértenünk, hogy mi a kenyér, hiszen ismerjük a szükségleteinket, és Isten is ismeri azokat, sőt azt mondja, hogy tudja mi Atyánk, hogy mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk. De azt írja érdekes módon, hogy minden mindennapi. És hogy add meg nekünk ma. Hát úgy látszik, hogy neki nagyon fontos, hogy mi minden nap felismerjük azt, azt a tényt, hogy amink van, az tőle jön. És az ima életünk, a kapcsolatunk ővele, az mindennapi legyen. Hajlamosak vagyunk emberként úgy gondolni, hogyha én megerősödök a hitbe, nagy hiten van, elkérem az úrtól a dolgokat, és aztán szeretnénk kényelmesek lenni, és birtokolni dolgokat, és mint egy függetlenségbe kerülni Istentől. És úgy tűnik, hogy az ő törekvése pedig pont ellenkező. Egy jó függőségben szeretne minket tartani ő magával. Azt mondta, hogy ne aggódjunk, mert tudja, és ne úgy viselkedjünk, mint a, a hitetlenek, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Jól ismeri a szükségleteinket. De akkor miért van az, hogy azt mondja, hogy kérjük naponként? És, és hogy mindennapi kérjünk, ad meg nekünk ma. Hogyha ismeri a szükségleteinket, akkor miért kérjük minden nap? Ez egy kicsit ellentmondásos, nem? Mit gondoltok, miért kérjük minden nap mégis? Jézus ellentmond önmagának, vagy, vagy hogy kell ezt itt összerakni? Hogyan kellene értelmezni? Itt olvastuk az előbb. Ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert tudja, ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ha tudja. Akkor nem elég csak tennem a dolgomat, és majd az örömbe potyani és adja. Miért, nem? Mert a napi szükség, és Istennek, is, és Istennek is. Jézus is erre lehet, és az uh -huh. és... Igen, azt hiszem, rátapintott rá a lényegre. És főleg nekünk. Isten azt hiszem el lenne az én napi kapcsolatom nélkül, egy darabig. Köszönöm. Igen, függünk tőle. Akarja, hogy tudjuk azt, hogy tőle jön. A Jakab levelében, az 1.17-ben azt mondja, hogy Jakab, hogy ne tévejegjetek szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása, váltakozása. Azt hiszem, Isten szeretné azt, hogy eljussunk oda, hogy tudjuk azt, hogy minden, ami jó, és körülvesz minket, ez tőle jön. És ebben nyugodjunk meg, hogy a levegő, amit most belélegzünk, ami éltet minket, tőle jön. A víz, ami ott folyik a csapból, tőle jön. És minden más áldás, minden szükségünket ő tölti be személyesen. Ez nem csak egy véletlen, nem csak egy véletlen, hogy itt vagyunk, és éppen van pénzünk erre meg arra, vagy be tudunk ide sétálni, hanem, hanem őtől jön. Ez egy áldás őtől. Minden egy áldás őtől. Minden jó dolog. Ezt látjuk megjelenni az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. És azt gondolom, hogy sokszor Isten, Bizonyos dolgokat megenged az életünkbe, nehézségeket is, hogy eljussunk erre, és ráébredjünk erre. Nézzétek meg velem, a, elég ha csak hallgatjátok. A Mózes 5. könyvének a 8. fejezetében néhány verset fogok olvasni. Ez egy visszaemlékezés arra, hogy hogyan vezette az Úr Izraelt, az ő népét, ahogyan kihozta őket Egyiptomból. Azt mondja, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a te szívedben. Megtartod a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett. Hű, micsoda Isten ez, sanyargatott és éheztetett. De azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindaz, él az ember, ami az Úr származik. Majd később 16. vers. Ő táplálta pusztában Mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére. Hát ezt, ezt a munkát végezte a gyermekével akkor is, és érdekes, hogy Pálapostól is bizonyságot tesz hasonlóról, amikor azt mondja, hogy próbálom pontosan idézni, mert nem találtam meg az ige helyet, hogy én megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Megtanultam bővölködni és szűkölködni is. Teljesen be vagyok avatva mindenbe. Pál apostolnak is az életében, nagy apostolnak. Volt olyan időszak az életében, amikor szűkölködött, kevés volt, figyelni kellett, imádkozni kellett folyamatosan, máskor meg sok volt. És mind a kettőt megtanultam. Azt gondolom, hogy mind a kettőt Nehéz elviselni. És mind a kettőnek megvannak a veszélyei. De az életünkben lehet ilyen időszak is, olyan időszak is. De Isten szeretné, hogy, hogy elismerjük azt, és ismerjük azt, hogy őtől jön minden, és szoros kapcsolatban maradjunk, legyünk vele napi kapcsolatban. Isten bizonyára nem szeretné, hogy függjünk alkoholtól, sörtől vagy cigarettától vagy kávétól, akár jó dolgoktól vagy szextől vagy kapcsolattól egy szemétől azonban óriási vágya van, hogy függjünk mert erre lettünk teremtve ő maga arra lettünk teremtve, hogy vele éljünk és a mi tendenciánk a mi bűnös természetünk az diktálja, hogy ne legyen közel hozzánk, hanem függetlenek legyünk de a legjobb hely, a legbiztonságosabb hely a számunkra az az, amikor függésben vagyunk tőle, és szoros kapcsolatban vagyunk tőle. Most azt szeretném, hogy ezeket a dolgokat észben tartva mi is imádkozzunk, én nem ismerem a szükségleteiteket, nem ismerem, hogy mivel küzdködtök, de Isten bizonyosan ismeri, és megígérte, hogy gondoskodni fog róla. És utána majd fogunk emlékezni az úra az Ő halálára és feltámadására. És szeretnélek akkor megkérni, hogy gyere, átadnám neked a szót, és vezessd az imádságot.